jag som kommer att öppna. Eller stå och laga mat nämligen. Ah, ja. så det blir lite utsändigt så här. Tänk vad bättre jag kommer att med dig. Så... Men du kan, du... du kan stänga dörren så kan jag låta att du blickar på. Nej nej nej, nej, nej, nej. Herregud. Det här blir jättebra, Matina. Tack så jättemycket. Fan, nu förstörde du inte. Men det gjorde nej. du inte. Inte alls. Hej! Hej. Hej! Hur är det med dig Helen? Det är jättebra, att står och lagar lite mat. Vad skönt. Hej. Ja. Hej. Jag stänger dagen. Absolut, välkommen igen. Tack. Hur var det Bra. Varmt och gött. Tända lite ljus. Fistas <här> Det ser jättemyst ut. Ja. Vad lagar du för mat? Zucchini lasagne blir det. Tänkte jag bjuda på. Har du lite förut? Nej, men det låter gott. Mm. Många ser att det är godare än vanlig lasagne. Oj. Mm. Det låter verkligen spännande. Ja, det blir nog bra tror jag, eventuellt. Jag kan ju fråga Martina, mm. som är dålig bästa kompis, mm. och Jonathan som är sambo. Mm. Så det det. Ja, det kan vi ja. hur, hur är Ellen? Vad är hon för person? Hon är väldigt eh, social. Eh, och eh, aha, väldigt pratglad. Eh, smart väldigt smart och allmänbildad och väldigt, väldigt rolig. Skulle jag underskriva här Jag håller med alla då. Men sen så är hon också nyfiken. Sjukt nyfiken. Eh, och eh, jag tänkte på någonting. Handlingskraftig. För att alltid när det är både bra och dåligt. Eller bra är det alltid kanske, men det också kan vara jobbigt. För att det ska fixas på en gång liksom. Det är någonting som bara så det, det släpps ju inte i första taget, eller hur Nej. Det är väl så. Nej, det är verkligen så. Så om, det, om det är någon idé det det som bara så dyker upp så ska det göras så på en gång. Mm. Och det är kul. Mm. Men vad, hur, hur är det att umgås med henne när man är själv och när man är med andra? Jag igen, så, men just, just med Ellen då är det liksom med vissa som man som med så kan det vara väldigt alltså, samma nivå hela tiden alltså att båda kanske ja, men, man ligger liksom på en ganska lugn nivå kanske men med Ellen kan det verkligen vara alltså, riktiga toppar och, alltså, där det verkligen är superintensivt det är hög volym liksom, man skrattar högt och skriker jättehögt och rör sig väldigt mycket dansar hoppar i sängen om man verkligen det kan vara helt galet. Och sen så kan det vara dagar då liksom, eller stunder då man bara ligger och slappar och typ inte säger någonting typ. Och ibland kan det vara en väldigt liksom djup diskussion bara. Så det är väldigt så här, väldigt olika. Och det är skönt för det, det gör att det aldrig blir riktigt tråkigt med det liksom blinka lite där. Ja. är bra. Jag håller med. Stora drag. Nu är det ju bara bra. Vad sa du? Nu är det ju bara bra saker. Ja, jag vet inte om man ska uppta upp de negativa sakerna. Det gäller ingenting som negativa. Det är ofta jäkligt intensivt. Vad säger Ellen då om allt detta? De har sett Jo, men jag tror ändå att jag har kommit till en sån punkt i, i livet där man ändå känner sig själv ganska bra. Och vet i alla fall, alltså vet vem man är, både negativt och positivt. Sina sidor liksom. Och, och så är det nog. Alltså det är nog som de beskriver. Jag tror att de uppfattar mig ganska, ganska rätt faktiskt. Jag är, det är verkligen så här, jag är... Som Jonathan sa så är både positivt och negativt men jag är väldigt... Ivrig. Alltså, jag tycker det är sjukt skönt att slappa så alltså inte så att jag behöver vara aktiv hela tiden. Men om jag får en idé i huvudet på vad som helst, då måste jag se till att lösa den. Uh, och det, det kan vara små saker, liksom. Som att så här, jag måste ta reda på någonting. Men vad den är, så jag, jag klarar inte av att spela, typ, så galen pannan. Man sätter någon sån här lapp i pannan där det står en person jag måste få reda på vem det är. Jag vill bara slita av lappen och ta reda på den. Liksom hör jag hör en låt och så kan jag bara, ah, det här är någon film. Vilken film är det? Så blir jag galen tills jag får reda på det. Så måste jag. Så jag, jag kan sitta vid ett illa val tillfälle och googla på det. Bara för att jag måste få reda på det. Så så... Det är kanske inte min största egenskap, men det är ändå en ganska utprägligare egenskap, tror jag. Ja, men vad din nyfikenhet? Är det är där liksom. är, Ja. du måste vilja reda på det på en gång, liksom. ja. Och det är ju bra. Ja, jo, men det är väl så här. Egenskapen som stort är väl ändå inget jättenegativt Men den kan ju vara jobbig, för jag kan inte släppa grejer. Alltså, saker som andra kanske bara ser förbi, blir jag så alltså här. Bara, gud det är inga svanar ute på vintern, så här. Det är det alltid på sommaren, bara, men gud vad gör jag svanar på vintern? Alltså det är så här saker som kanske inte folk ändå tänker på, Ja, ja i stort. Men det måste jag ta reda på. Ja, vad var det nu igen? Svanarna? Ja men de flyttar ju till vattendrag och sen så lägger de sig lite i snön men så flyttar de flytta innan de fryser fast. <laughs> Smart. Vad har du för favoritsspot Ja, jag gillar att... Jag har alltid spelat fotboll. Eller alltid. Elva äh, år har jag spelat. Det är typ alltid. Ja, då jag slutade... Alltså grejen att det är så svårt. Där inser man att man faktiskt blir äldre. För jag känner att jag alltid har spelat fotboll. Men jag slutade när jag var 16. Och nu är man verkligen inte 16 längre. Men det hann ändå gå 11 år. Jag... Alltså då hade jag ändå spelat liksom. I elva år när jag slutade. Så då fattar man ju typ av man är ändå... Jag känner absolut inte gammal. Men man fattar att tiden går liksom. Varför ja. slutade du spela? Det var verkligen en sån typisk... Typiskt... Livet kommer mellan grej typ. Jag hade varit skadad ett tag. Jag fick, blev slagen i bakhuvudet av <laughs> en finsk spelare. Som blev lite arg för att jag var bättre än den där. Så jag fick ett slag i huvudet. Hjärnskakning. Jag fick inte spela på ett par månader. Och när jag kom tillbaka så var det liksom... Lite för lång resa, det var inte värt det insåg jag då. då då var det liksom skola, pojkvän, vänner, du vet det här liksom. Jag kände att det fanns så mycket mer. Så jag prioriterade bort det. Så. Det, men fotboll, det har ju verkligen präglat mig då Jag tror att det har varit en extremt viktig del till vem jag är idag faktiskt. Hur då? Lagsportgrejen tror jag är extremt givande. För att man, man lär sig att samarbeta. Du lär dig att möta människor som är olika. Eh, av vid sidan av planen. Liksom, till exempel. Men sen när du spelar så inser man att man behöver varandra. Man är ett team. Så att, på något sätt har jag alltid haft en ganska stor förståelse. Och alltid tyckt om uh, mycket människor. Eh, jag vet inte. Jag, jag tror i alla fall att det har, liksom, man har ska säga, ansvar lärt sig att dela med sig. Alltså, det har alltid varit en gemenskap. Och det är nog därför jag är så beroende av andra människor. Nu trodde du du skulle ha varit om du... In, nu är det jättesvår fråga, men om du inte hade spelat på. Ja, alltså det det hade kunnat, kunnat vara likadant om jag hade gjort en annan grupp... Eller sån sport överhuvudtaget. Om spelat innebandy. Alltså vad som helst. Jag tror inte att det hade varit någon större skillnad. Men um, hade jag inte varit på med något sånt så hade man kanske varit lite mindre social. Eller liksom... Kanske var det mer stängd. Jag vet inte. Alltså jag bara tänker i min egen sits. Men jag, jag vet inte. Men det känns som det har varit viktigt. Man har lärt sig lite disciplin. Jag lärde mig. Liksom. Jag hade träningar ganska ofta. Jag var tvungen att med det och plugg och kompisar. Och liksom. Det var inte bara att komma hem och lägga sig i soffan. Utan man, man visste vad man hade sina träningskläder. Man packade ihop sina egna grejer. och Lite ansvar tror jag också. Man lärde sig. Så. Men spelar du fotboll någonting nu? Nej. Ingenting alltså. Saknade du dig? Jag kan sakna att lägga en frispark eller krisset. jag var ganska duktig. <laughs> nej, men jag kan liksom sakna den känslan. Och sakna att bara springa på en plan, liksom. Men, men nej, det gör jag inte. Jag, alltså, jag hade inte hunnit med det. Det är ingenting jag prioriterar, faktiskt. Du har skrivit upp dans också. Ja, men jag har dansat i perioder. Och alltså, sån här riktig dans, eller man ska säga. Dansskola och grejer. Och det var... Det är bland det roliga som man kan göra. Man tänker inte på någonting annat när man gör det och så ofta en väldigt snabb utveckling och det är roligt. Det är roligt. Man får någon slags självsäkerhet som man inte får på så många andra ställen. Det är Extremt bra om man skulle vilja om man har dålig självförtroende. Så tror jag att det skulle vara en bra grej att göra. Men var det pardans eller var det street dance eller? Nej, det var ja, så här, det, Egen dans eller vad man ska säga, inte egen dans Men man dansade liksom i, i en grupp fast eh, Separat liksom Vad hette det typ Feminine vibe bland annat Och sen var det väl någon jazz Och, och lite typ Halv hiphop Sådana rangliga tona tjejer Och skulle hiphoppa <laughs> Men nej men det är kul Alltså det var lite så sådär Läcka lite musikvideo Och stå framför spelarna Och köra på liksom Ja, det var lite pån. Man bara kände lite så här, det var bara tjejer då. Det var lite girl power grejen liksom. Ja, det var lite trevligt. Faktiskt. Du mm. var Jag, men jag hatar Hatar dålig stämning Det är ett sånt där ett, ett extremt Karaktäristiskt drag Hos mig tror jag Jag skulle aldrig Ta upp en skitsak med någon Jag skulle aldrig Alltså om jag störde mig på någonting Då byter jag ihop Jag bara ställer mig själv frågan Är det här värt det? Är det här värt en chans tjafs? Eller en dålig stämning? Nej Alltså jag kan tycka det är jobbigt när det är så här, på tv man ser, det är lite bråk mellan två på en film. Då kan jag vara såhär, åh oh herregud, herregud liksom så här. Varför, varför bråkar de? Och så gömmer jag mig lite bakom kudden nästan. Jag tycker att folk bråkar om extremt små saker. Och jag tycker folk bråkar för mycket i allmänhet och jag hatar krig. Och <laughs> Nej men alltså pinsamma, så det är det, jag tror att jag undviker pinsamma situationer. Och saker som kan leda till det. Jag drar mig liksom undan innan det inte blir för pinsamt. Vad är det som är så jobbigt med dålig stämning? Men jag fattar inte riktigt varför man ska ha dålig stämning. Ja, men det är, jag tycker att folk ibland... Vi lever i en värld där man söker bråk. Och det jag tycker... Alltså det här man går in på Facebook, det är hela tiden... Folk skriver någonting istället för att vara tyst. Och det är liksom den skillnad. Man ska få höja sin åsikt. Det handlar inte om det, men... När man skriver någonting kränkande, istället för att hålla det inom sig. Alltså jag, jag har aldrig förstått vitsan i att man ska vilja ha chaff i sitt liv. Liksom. Men har du bråkat någon gång med någon? Men det har jag nog gjort. Men det inser att jag att jag kan inte säga att det har präglat mig. Jag har aldrig varit en bråkig person. Någonsin. Jag har aldrig varit så. Här. Jag har inte gjort revolt. Jag har inte varit såna jätte Vi har alltid. Jag har verkligen pratat med mina föräldrar om det här också. Och, sådär. och man kan ju säkert bygga upp en lite för bra bild av sig själv. Liksom. Men, men jag har alltid varit ganska likadan. Bara yngre. Alltså Det är klart man har varit på olika sätt. Men jag har alltid varit ganska likadan. Och jag har aldrig tyckt att det finns en vits i att bråka. För att jag, jag ser som sagt inte riktigt vad det ska leda till. Och det är inte så att jag inte står för min åsikt heller. Jag skulle aldrig lägga mig åt något jag inte tyckte var rätt. Men jag tror folk ändå känner det på mig också. I och med att jag inte söker bråk så kanske det blir lite samma sak tillbaka. Och de kanske också då tänker ett extra steg att är det här en grej? Nej. Alltså jag vet inte. Alltså såhär, nej jag har verkligen inte bråkat. Det är klart att man har skrikit till på mamma någon gång. För att hon var orättvis kanske. Men det är ingenting jag kommer ihåg under menar. Men är du konflikträdd? Ja, till viss del. Um, det skulle jag absolut säga. Vilket är så konstigt för jag är nog ganska stark i mig själv. Och jag har starka åsikter och sådär. Men jag är... Jag, jag, jag vill inte bli osams med folk för det. Uh, speciellt är jag konflikträdd med folk jag verkligen bryr mig om. Jag har en stor skräck att förlora folk i, som jag som jag älskar som jag håller väldigt kärt det finns väldigt många människor jag tycker om men det finns ganska få som jag verkligen tycker om men de är de har min fulla uppmärksamhet typ och de är jag lite rädd för att komma i konflikt med så skulle honna beskriva det för att jag är, det är inte värt det det är det verkligen så här inte värt det du förlorat någon genom konflikt? Nej, det är det jag inte har heller. Men jag har sett andra göra det. Jag tror det är det. Inte så här att det har varit någon molekant. Att jag skulle kunna såhär... Även om jag skulle vilja skulle jag inte kunna name-droppa några. Som jag vet har gjort det. Men jag har ändå sett lite för mycket skit. Mycket skitsnack. Med kompisar som säger sig vara de bästa vänner. Och så pratar skit bakom ryggar. Och så det är så här. Vi ska aldrig komma på fråga, liksom. Och man kan ändå se på folk hur ledsna de blir- när de förlorar någon. alltså så här, Att man tappar bekantskapen med någon- för att man lät det hända. Liksom. Jag vårdar nog mina vänskaper- som jag vill ha kvar ganska väl. Det tror jag. För att jag tycker inte det. Det är, så här, det är min största skräck i livet. Det är att, att bli ensam. Jag tycker det är jättejobbigt- att se äldre människor- som går ensamma jag, jag vet inte ens vad deras bakgrund är De kanske bara är ute på en promenad Men om man ser en men jag gå själv Då blir jag direkt Stackars som Alltså jag får en klump, lite så En klump i magen och Jag vet inte alltså Jag tycker den, jag hatar den känslan Jag behöver inte ha ett öre på mig Men jag vill inte vara själv Och typ förlora sin livskamrat När man sitter liksom är Äldre till exempel jag tror inte det skulle finnas jobbar jobbigare. Det skulle kunna dö av hjärtesorg, tror jag. Är det därför det är så många människor här hela tiden? Nu var ju ja. Martina över och sen så kanske Jukka kommer och sen så... Ja, pågick hon ut så. Men han bor ju här, tänker ja, men, jag. Att... <laughs> han får vara här. Ja, ja, men det kanske är så. Men jag tycker jag älskar också att vara ensam. Alltså, nej, fast det är ju fortfarande ett val. Alltså, när jag har gjort det valet... Jag hatar vara ensam när det... Jag skulle nog hata om det har inte varit så. Men att och vara ensam om jag inte själv har valt det. Jag värnar verkligen om en egen tid. Det tycker jag är extremt viktigt. För annars blir man lite utarbetad tror jag. Det är jätte, jättekul att umgås med människor. Det är ju det jag alltså, lever för. Men, men man måste bara ta sig lite tid för sig själv också. Jag önskar att jag inte älskar att resa så mycket ur miljösynpunkt. <laughs> För att man måste flyga överallt typ. Och det är inte bra. Och jag bryr mig om miljön väldigt mycket. Men jag älskar att resa. Jag önskar nästan att jag... Var en sån människa som...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 Det är också så här, alltså jag kommer tycka att det är så tråkigt när man inte orkar resa längre. För att man kanske är äldre eller sätter stopp. Att man ska ha missat så mycket. Va vad skulle du kunna ha missat? Ja men allt, gud herregud. Jag kommer inte att se, jag kommer antagligen inte åka till liksom Antarktis. Det vill jag göra. Jag måste ju se det. Jag, måste, jag vill se små, små så här, eh, kojor ute i djungeln liksom. Hos någon stam i Sydamerika. Liksom. Det kommer jag ju aldrig göra. <laughs> det här är jag redan nu lite stress inför. Men alltså, och det förväntar jag mig inte kanske, att kanske rinner med allting. Men man vill ändå nå någonstans på vägen. Jag tror inte att livet handlar om att man ska vara kanske instängd i ett och samma land hela tiden. Men jag är fortfarande där. Jag så här, lite, söker ändå trygghet. Jag kommer ändå göra det när det också. Om man har sitt ställe. Och jag vill jättegärna bilda familj. Och liksom skaffa sig en slags karriär. Vad det nu innebär. Så, att det, är så här, det går alltid emot lite. Jag önskar att jag skulle vilja skita allt. Och bara liksom som sagt. leva ett lite luffa liv hela mitt liv. Men det kommer jag aldrig göra. Och det vill, jag. Det vill man väl kanske inte å ena sidan heller. Men... Jag det krockar lite där. Det är för jag vill för mycket jämt tror jag. <laughs> men vad har det varit i Finland där, hittills? Oj. Ja. Det, är ganska, alltså jag, ja. det kanske är många. Ja, det är ganska många. Det ja. kommer att ta lite tid. <laughs> Nå, men hur stora drag då, typ. nej, Inte så många är vinter, men det kanske är om um, 30 kanske. Det är många. Ja, eller, ja men, ja, men 25 och 30 tror jag. Typ. Då har du ändå kommit en bit på vägen. Du har kommit mycket längre ja, än men det är väldigt, Ja, absolut. Men det är väldigt mycket i Europa till exempel. Alltså det är väldigt... Det är vart mina föräldrar har älskat att resa inom Europa. För de tycker att Resvägen oftast blir längre än resmålet annars. På något sätt. Och mm. jag De tycker det finns så mycket fint som liksom, man inte behöver lägga flera dagars resa på. Så jag har sett väldigt mycket i väldigt mycket Europa. Men... Du vill se lite mer utanför Europa sen? Ja, och, men också mer i Europa och sånt man kanske inte. Alltså, man ser ju väldigt mycket det här vanliga. Man åker till liksom vissa städer och så går man runt och lever lite för turistiskt och det är inte så konstigt när man har vuxit upp liksom. Och med familjen. Men jag är liksom nyfiken. Jag är ju så nyfiken av naturen att det jag vill se är väl egentligen alltså landet. Det var så som jag så uppfriskande när jag bodde i Sydney. För då jobbade jag där och lärde känna folket på ett helt annat sätt. Och jag blev liksom lite australienare. <laughs> Nej, men det var, det var uppriskande. Det var första gången jag verkligen kände så här att, att det spelar nog ingen roll riktigt var man är. Man kan nog komma in i det ganska bra. Jag kände mig där och då kände jag väl kanske aldrig känt mig som så här, om det nu finns en ur typ av svensk. Jag har aldrig känt mig så. För jag har alltid känt att jag tror att man kan passa in överallt. Och då kände jag det. Att det här funkar ju precis lika bra. <laughs> och nu är det inte det sjukaste landet att känna dig i och för sig. <laughs> ja. Nej, men resa ja, tror jag alltså. Jag tror att det är viktigt för många. Och jag är glad över att jag har fått chansen att än så länge att göra det. Vilket land, om du fick vara ett land. Om du bara fått resa till ett land till. Ja, oh, någonsin. Och det är så himla svårt. Jag skulle nog nästan ta... Japan, tror jag. Ja, det vet jag inte. I Brasilien, kanske. Ja, nej, men något sånt, kanske. Det känns väldigt långt ifrån ens egna, fast ändå inte. Jag skulle vilja träffa på... Alltså, rent i människor också. Alltså, artighet, liksom. Alltså, så här, de lever på ett sånt helt annat sätt med som... Det är ändå ett lite västerländskt samhälle, alltså rent ekonomiskt, just ja, det, det hela i alla fall. Men eh, man lever på ett sånt annat sätt med uppfostran uppfostra Så utbildning. Alltså. Det skulle vara väldigt spännande att se den, om man får en liten kulturkrank. Så det vore jättekul. Jag tänker mig att bo lite i hey, Tokyo nu. jag tvingade mamma att lära mig läsa innan jag började lekis Oj. Ja, hon, hon har sagt att hur ska jag kunna säga nej det får du vänta med att lära dig <laughs> så jag kunde ju läsa lite om det när jag började lekis um, för att jag alltid varit jag tror att jag började redan där att jag var så nyfiken och jag tror att det är det nyfikna som har fått alltså det hänger ihop lite att det har drivit mig framåt jag har alltid varit nyfiken bara, om man ska lära sig någonting man, det är ju det som hänger ihop med nyfikenhet så det är kanske därför det ändå gått ganska bra för mig Och därför har jag haft ganska lätt för mig också För jag var så nyfiken på att få reda på svaret Att jag då har lärt mig lätt Jag vet inte men Så det har inte varit ett problem i skolan Jag har aldrig behövt känna så mycket besvikelse Därför är prestationsångesten Inte så svårhanterlig Om du förstår vad jag menar jag eh, Ja men verkligen Alltså den är Men den kan vara jobbig någon, jag känner på mig att någon dag kommer det att, att smälla. Nej, men det kommer nog kanske göra lite... Jag tror göra lite ont. Men har du någon gång lämnat in något arbete och inte fått godkänt eller någonting sånt? Mm, det har jag faktiskt. Um, jag tror jag har fått två saker som inte varit godkända mycket under skol... Alltså under all liksom. Vad var det för något? Uh, franska prov <laughs> någon gång i gymnasiet um, och uh, och sen var uh, ja det var någon video nu också tror jag ett moment under kursen nu någon kurs på universitetet uh, och då, då var sådana grejer att på båda de tillfällena så, så visste jag det att det skulle bli så jag, och jag, jag tyckte att jag förtjänade det för att då var det typ i stället typiskt tillfälle att jag, jag hade slarvat. Och det är det som är risken med mig. För att jag gör saker ganska sent i sista minuten. För att jag vet att allt alltid ordnar sig. Och det gör det alltid. Förutom två gånger i mitt liv. Så har jag, och, och därför tycker jag att det är nyttigt för mig. Jag förtjänar att få de där smällarna. Jag borde få det oftare. Men, men det är bara, då är det bara att göra dem och göra rätt. Och då blir det extremt mycket bättre. Men då inser man att man ska inte slarva. Men, men det känns inte för hårt om du får tillbaka någonting. Nej, alltså det, det är så här: det är jobbigt då. För att jag är inte van vid bakslag, eller man ska jag säga. Jag är inte så van vid att få, alltså kritik är klart man kan få och sånt. Men jag är inte van vid att det liksom ändå är så här: gör om. Gör rätt, alltså det här är inte godkänt liksom. Det är jag inte så van vid. Så det är precis i början så är det jobbigt. För jag, tar, jag vill göra saker bra liksom. Men, men sen så är det samtidigt. Jag är ganska lätt för att vara. Jag är inte naiv liksom. Jag är inte sån som tycker att allt jag gör är bäst. Det tycker jag verkligen inte. Så att, och jag som sagt kan ändå känna jag ganska god. Så här. Vad heter det? Själv. Nej jag vet inte. Är du självgod du menar eller godhjättad? Nej nej. Alltså jag, jag känner mig själv. Jag är inte Jaha. bra själv insikt? Ja men kanske typ så ja. så att jag, jag vet ganska ofta när jag gör fel och när jag gör någonting bra och när jag, alltså sådär så att det, det brukar inte vara så svårt det är klart att, det är, jag tror inte någon människa tycker att det är kul med negativ kritik alltså jag tror inte det, men alltså det är bra med konstruktiv kritik till exempel men jag tror inte det är någon som bara egentligen, att det bara rinner av alltså rinner av en, alltså när man får något negativt Um, för det jag tror jag att det är spel liksom. så det är klart att det känns men som sagt det är väldigt, väldigt få gånger i livet som det har varit så att jag har känt att jag har misslyckats och det är ju väldigt få förundrar tror jag um, så jag är extremt tacksam över att vad det nu än är som gör att jag ändå att det har gått ganska bra för mig på, på olika plan så jag är lite tacksam över det Även om det är jag själv <laughs> som kanske har på något sätt lyckats ta med dit och uppfostra, eller om jag hamnat i rätt händer hos kompisar och, och allting. Så är jag är tacksam. Mm. Men vi sa att när vi cyklade där dagen när det spöregnade så cyklade vi ändå hem ihop. Mm. Alltså, det känns aldrig ensamt. Nej, och det, är liksom, det blir inte att cykla hem där. Det hade varit skittråkigt om man hade varit själv. Liksom. Ja. Nu har det fortfarande så tråkigt, men det var... Ja, <laughs> men det alltså, är att vi, hade ändå, vi ville ändå vara med varandra alltså, hela tiden. Och det är ganska skönt. Och man blir lite friare på ett annat sätt. Så man vet att man alltid liksom går och lägger sig upp och vaknar upp. Mm. Um. Så då behöver man liksom inte boka upp varandra på samma sätt som man gör när man bor isär. För då var det liksom, om man skulle, ikväll ska vi ses och sånt där. Det är viktigt att inte glömma heller när man bor, i, bor ihop liksom. Men, men det, är ganska, det blir lite friare. Och det är skönt. Verkligen. Och så är det billigare också. Billigare. Ja. Är det bättre. Roligare, roligare att laga mat i. Ja. Ja, men det blir till och med det blir, roligare att tressa bara fördelar. Ja. Utom att man har lite plats för <laughs> det, är <laughs> det, det är enda nackdel. Jonathan tyckte vi skulle prata om dina 25 jackor. <laughs> det roliga är att jag tror att det är en underdrift med numret. <laughs> mm. Jag tror att vi får fler. Ja nej, det finns inte så mycket att prata om. <laughs> jag tycker om, om kallar. Jag tycker om gamla kläder, och eller mycket så här, personliga grejer och second hand. Och vilket det är där det mest kommer ifrån faktiskt. Så ja. Alltså, jag tror att jag hade sett allt när vi flyttade in första gången. För då kom det mycket kläder, första veckan Och sen så för ett par veckor känns det bara. Ja, men kan det hjälpa mig en dag? Vi ska hämta mina vinterjackor också. Okej, okay, Jag bara, absolut. Hon bara, Ja, absolut. De var väldigt massiva i en bil okej. Okay. <laughs> <laughs> åker vi dit och så fyller vi hela bilen med vinterjackor. Man kommer hit. Allt är redan liksom, allt har sin plats. Det finns inte så mycket plats kvar ändå. Vi har ändå löst förvaringen hyfsat. Och så ramlar det in så här 25 jackor till. Man bara, ja, <laughs> vart, hur? Hur många vinterjackor har du? En. Två. Kanske år ju minst Nej jag har två, det är det jag har Jag har inte mer än Men använder du alla 25-jacket? Eller fler? Um, ju, nej alltså Grejen är så att Ingen är den lik Så alltså, det är lite därför det är svårt att göra sig av med också På något sätt så säga, jag liksom Ett tillfälle för alla men, um, men det är klart att jag använder nog inte Varje säsong använder jag liksom inte Bara, Alltså alla jackor men något år använder jag vissa jackor och sen kanske jag inte använder om någonting året efter. För det är som sagt inga slänger varje år och så köper jag inte 30 nya liksom. Utan de har varit med ganska länge. Mm. Ja men då är det okej. Är det okej? Okay. Okay. Okay. <laughs> <laughs> jag känner mig alltid så himla efter, ut efter mängden. Men jag brukar ju ändå varia, alltså skydda mig lite med att det är inte är ny massa nyproduktioner liksom. Ja, ska ja Det är verkligen. Det. Jag har ju köpt mycket möbler också sådär. Ja, det verkligen. Men det är, det är roligt. Som jag sa igår, det blir lite personligare och det blir inte liksom det här en mängden mängd grejer och jag vet inte hur de här sakerna är gjorda i och för sig, men risken är i alla fall mindre att det är gjorda av barnarbetare i Kina liksom. För att det står ofta att det är gjort i Sverige med kläder och sånt. Så det är gamla grejer som gjordes i Sverige och då om ja, det var länge sedan kanske inte det var så bra villkor, men äh, alltså, ja. det blir man på något sätt höjer standarder lite så på produktionen också. Det är inte så dumt. Nej, det är bra. Det är jättebra. Tack. <laughs> Finns det något som du hade velat avsluta på det? Oj. Ehm, ja, men det skulle väl vara någonting, eh, någonting med Bonivère. Du får välja själv.